Притому ці вірування, як і саме розуміння, існують, відповідно, дуже недавно. А в латинських та східних народів цих розумінь, здається, немає. А коли вони і є там, то в дуже затертому та обезбарвленому вигляді, змішуючись з розуміннями ворожок, чародіїв тощо. Як, наприклад, у романських народів. Серед слев'ян а Відьми відомі головно у поляків та українців, і дуже можливо, що поляки та українці запозичили їх з Німеччини. У великоросів слово «відьма» хоч і відоме, але його майже завжди супроводить епітет «київська». Подібність між чарівницями та відьмами і сплутування цих двох розумінь у багатьох народів – Вказують, як це можна припускати, на те, що відповідно нове розуміння відьми занесли, мабуть, справді цигани з Індії. Маючи в собі як головну ознаку відьми доїння корів і, можливо, затримування дощу, воно в Західній Європі змішалося з розуміннями чарівництва, що існували там уже раніше. Це сталося не у всіх народів а передусім у германців, а потім і в деяких інших, у тому числі і в українців. Уявлення про вовкулаків, тобто про людей, що мають здатність навмисне, а іноді й проти своєї волі перевертатися тимчасово вовками, навпаки мають характер дуже міжнародний та поширені більш-менш по цілій Європі. В основі цих уявлень лежить, явна річ, загальна ідея про можливість перетворення, що її головним огнищем була, мабуть, Індія. Під назвою лікантропії це вірування існувало вже у народів класичної старовини. На Україні, як це видно зі слів Геродота про невірів та слова ополку полку Ігореві, Вірування про вовкулаків було відоме з глибокої старовини і утрималося й досі. Ну, Явно річ більше в формі легенд, та й то не дуже численних. Згідно з сучасним народним розумінням, вовкулаками стають люди, що їх покарано таким способом за ріжні гріхи, головно за порушення сексуального утримання напередодні свята. Вовкулаки живуть у лісі, разом із справжніми вовками, та, як і вони, нападають на домашню худобу, але не їдять її, а тільки душать. Коли розірвати узочок, що майже завжди висить на шиї у вовкулака, то він зараз же знов стає людиною. А в інших славянських країнах Скрізь зустрічаємо такі самі вірування про вовкулаків. Але вони не завжди однакові. У сербів «вукодлака» сплутують зуперем. У великоросів уявлення про нього майже зовсім заникло та сплуталось з загальним розумінням «перевертня». Переходячи далі до українських вірувань у надприродні істоти, ми мусимо передусім признатись, що з причини надзвичайної рухливості або, коли можна так висловитись, незвичайної заразливості цих вірувань, порівнюючи етнографія, здається, і досі не може сказати нічого позитивного щодо різниці уявлень про надприродні істоти у різних народів. Тут, мабуть, більше, ніж де інде, треба зважати на історію цивілізації, щоб не приймати за етнічні ріжниці тільки ріжницю рівня культури. Приписуючи нечистому духові, діяволові свої власні, найнегативніші якості, а в якомога прибільшеній формі, кожний нарід неминуче мусів надавати йому свій оригінальний характер – але потім, коли народи більше зблизились, легенди про чортів змішались та прибрали цілком міжнародний характер. А з другого боку,